Da biegunetan bi egunetan txostenak aleratu beharko dute Argentina eta Urbaieko agintariek ikertatutakoaren inguruko lehen argibideak emanez zigandia izan da eragina txikiagoa izan zen alaere hainbattokitan arazoak izantzituzten, zituzten adibidez planta elektrikoak ezarri behar izantzituzten. Agintariek zibererasoaren aukera baztertu dute eta Santantitxoa de hori begoen erreko zuzendariak esan digu normalean bi arrazoi nagusik eragititen dituztela horrelako itzalaldiak. Arrazoi nagusienak izaten dira aldebetitzkan demanda aldetik kuan dudenian ezin du lagortu eta bestea izaten da ekoizlek ezin dutela arazo bada ukatela eta eus dauzkete astirik garaiz abisatzeko hortarazteko e, garraio sistemari eta beraz larrialdi sistemak abian jartzeko ez tauela nahikoa astirik eta gurean badaurrelakorik girtatzeko aukerarik baia ezinezkoa da argentina eta uruguayekoizle vera partekatzen dute eta hemen aldiz asko dira energia ekoizleak Naiz eta interkonexioak izatia e, Frantzia, Portugal eta Marrokozekin kopurdui oso txikia dala. Ego Amerikan menpekotasuna hundia dago, koiz daletikan gure kasunez daurela. Kontotan okibar dugu, irurogein mila ekoiz bezbargina daudela. Da da, naldibarean perortzea, e, ba, iaia sinizkoa da. Ego Amerikara itzuliz, legeak jasotzen duenaren arabera, amarregunetan itzalaldiaren arduradunak zeintzuk izan diren argituz gero, isuna jarri beharko diete.